Szia tetszem neked? Nagyon. És mit tetszik bennem? Hát a hajad, a szemed, így a fogad, hogy eláll. Csinos vagy. És eljött van moziba? Most. Ma nincs mozi. És máskor? Melyik nap szeretnéd? Amikor már kiusz? Az igazság, hogy hétvégén eljöttem a pénzem a lagunában. majd jövő hónapban, jó? Hogy lenik még szebb a rendezvúra? Még szebb? Hát normálisan felöltöznél. Annó Budapest. Az ismeretlen főváros és Ded Miklós. Egy gyermek, nem akadály, ilyen és ehhez hasonló jeligék szerepeltek azokban a házassági hirdetésekben, amiket nézegettem, amiket Kardos József összeszedett nekem az elmúlt 20-30 évből, meg mindenféle kimutatásokat, meg, meg kutatásokat arról, hogy mennyire nehéz a, a, a párkeresés, vagy mennyire ne, volt nehéz a párkeresés, és hogy miért kellett mondjuk például zsidó párkereső szolgálatnak is működnie, meg, meg hogy, hogy hát tényleg lehetetlen helyzet volt vagy ez a mi feltevésünk. Jó napot kívánok! Ez itt a Klub rádió benne, az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. Szóval az elkövetkező órában arról szeretnék önökkel beszélni, hogy miközben Dani barátom, akinek nem lehetek elég hálás azért, mert ezt a kiváló adás azonosítót és ezt a reklámot elkészítette, közben nyilvánvaló, randi appot nyomogat, jobbra húz, balra húz. Na mondjad, jó ha nem. Határozottan visszautasítom okay. a jó, jó. szállítást. Jó, tehát Dani nem húz se jobbra, se arra a randiapokon, de hát ma uh, mindenki vagy a, a fiatalok nagy többsége azon keresztül ismerkedik, de mi volt akkor, amikor nem volt randiap? Tehát jó napot kívának az ember a Moszkvatíren, és várt arra, hogy uh, hogy, hogy valaki jöjjön és felszedje, vagy, vagy honnan lehetett egyáltalán kapcsolatot építeni. Írni kellett a lapjának, hogy jó napot kívánok, 35 éves elvált férfi vagyok, rendezett anyagiakkal, két diplomával sportolt felsőtesttel, és várom a hozzám hasonlóan jól szituált, jól kisportolt enyhén molett vagy enyhén vékony nők jelentkezését. Olvastam olyan hirdetést is, amiben valóban szerepel az, hogy hát két gyermek után tartásdíjat fizet a jelentkező, de hogy, hogy, hogy is működött ez? Erről fog most beszélgetni egy kicsit almás évával, egy több mint húsz éve működő nem online társkeresőiradatulajdonosával. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm! Szóval, azt feltételezhetjük, hogy talán ma egy kicsivel könnyebb a partnerkeresés. De mi volt húsz évvel ezelőtt? Igen. Hát online társkereső az biztos, hogy nem volt. De volt helyette mindenféle napilap, hetilap, havilap, sőt, volt társkereső újság is. Igen. Pásoros soros is adtak fel a kedves társkeresők, ahogyan az előbb mondta is, megjelölve itt egy keresztnevet, életkort, magasságot beírták, hogy ki milyen kapcsolatot szeretne, komoly kapcsolat, hmm. házasság, családalapítás, mindenféle ilyesmit, illetve külső-belső tulajdonságot is megadtak, ami nem mindig fette a valóságot. Ezt sajnos el kell mondani. Aztán jött 200 rendezvó, fotóváltás, a fotók is nagyon jó szögből voltak készülve. Ez sem fette a valóságot, mivel többnyire tíz évvel az előtti képről volt szó. <gül> <gül> és ja, akkor a rengeteg bocsánat. csalódás után felkerestek egy irodát. De volt, aki ki akart ezt a rengeteg tortúrát, veszélyekkel teli uh, rendezvósorozatot, uh, ki szerette volna kerülni, és már eleve egy társkeresőirodát keresett. Mm -hmm. irodák abban az időben szinte minden kerületben voltak, ezt is tudni lehet ugye. De ez, és, bocsánat, állami monopólium volt? Tehát így a, a, azt gondolta a, a, az állam, hogy, hogy kell egy ilyen rendszer, társkereső rendszer? Vagy ezek általában masszek társkeresők voltak? Masszek társkeresők maszek, uh -huh. voltak, igen. Voltak vallásosak, mindenféle volt. Volt kifejezetten diplomásoknak, vállalkozóknak, uh -huh de ami, ami a legfontosabb, hogy kerületenként volt, tehát mindenki a hozzá legközelebb társközvetítőhöz el tudott menni. Javarész magasan kvalifikált emberek voltak a társkeresírodákban, hiszen ezek nem voltak olcsók. Nyilván a, az apró hirdetések is sokba kerültek, meg az a rengeteg telefonbeszélgetés ami nyilván csalódásba futott ki végül, mivel uh -huh. senki nem a valós adatokat adta meg. Mindenki nagyon sokat szépített, mivel mindenki szerette volna magát eladni, gyorsan társat találni. Volt, ami három-öt évig is elhúzódott. Egy pillanatra megszakítom, csak hogy a hallgatók tudják a telefonszámainkat, 24 3, illetve 24 SMS-ben pedig 06303030953 30, 30, 30 ha el akarják mesélni társkereső kalandjaikat, akkor ezeket a számokat hívják. Szóval, hogy egyrészt nem volt olcsó, ha jól értem. Tehát ez úgy működött, mint egy ingatlan közvetítés, hogy ha elkelt a, a, az ingatlan, akkor a, a, a, az ingatlan kereskedő Igen, valami vagy százalékot, vagy. százalékot kapott. Tehát most a, az újság beszélünk, vagy magáról a táskeresésről, az a, irodáról? A táskeresésről, irodáról. Irodáról. Tehát Anyagiakban rengeteg pénzbe került, tehát egy hirdetés is sokba került. Uh -huh. Az a rengeteg telefon, a, a rengeteg levélváltás, két-háromszáz fotót készített mindenki, és, és abban az időben még nem úgy működtek a fotók, hogy kinyomtatom, hanem el kellett menni, és kodak meg minden ilyesmi, ez sok pénzbe került. Uh -huh. Tehát lehet, hogy a három-öt év alatt tulajdonképpen annyit kellett fizetnie, mint amennyit az irodába. De miért fordultak az emberek társkeres irodához? A társkereső irodák abban különböznek az online társkeresőktől, a mai online, amit... De még nem is az, a régiektől, tehát, hogy... A régi, tehát az online társkereső váltott az offline-tól. Az újsághirdetéseket, a napi lapokat, a heti lapokat, a havi lapokat, a társkereső újságot. Tehát abban különbözik, hogy ott mindenki azt ír magáról, amit akar. Mindenki szép, csinos, okos, diplomás, gazdag, gyermektelen, vagy gyermekes ki, hogy van, aki bevallja, van, aki nem... Uh -huh. Míg az irodában van egy irodavezető, találkoznak, személyesen elbeszélgetnek, ott, ott nem lehet hazudni, ott kénytelen az ember az igazat mondani. Aha. Mindenről. És mivel többször találkozik az irodavezetővel, rendesen, valóban mélyen meg tudja ismerni a társkeresőt. És már eleve olyan társat ajánl neki, akiről uh -huh. tudja, hogy összeéllenek. Tehát, Tehát gyakorlatilag hasonlók, hasonlók egy, egyfajta ilyen pszichológiai kép, Hát hogy is szükséges hozzá, igen. De, de, de kellett hozzá valamiféle érzékenység, hogy, igen, hogy, hogy igen. bejön a, a, a kigyúrt vagy nem kigyúrt aktatáskás, vagy nem aktatáskás, szemüveges vagy nem szemüveges férfi, aki azt mondta, hogy, hogy budai villáj van, közben azért látszott, hogy, hogy a cipője mellett jár. Hogy messzától -e, Igen. És akkor, akkor volt rá lehetőség, vagy olyankor az ember olyat keresett neki, volt, volt egy adatbázis, és akkor ön gondolkodott, hogy na jó, Így itt van, itt van eh, eh, Béla, Béla, eh, kell neki egy, eh, egy asszony, alkalmas lehet rá Judit, Judit, vagy, a, vagy, a, vagy az Anna, van. Anna. Bárkit, bárkivel nem lehet. Aha. És akkor, amikor eh, megtörtént, eh, tehát ön azt gondolta, hogy, hogy ez, ez egy megfelelő pár lesz, akkor mi történt utána? megszerveztük a rendezvót, találkoztak, uh -huh. Át, von, volt, amikor az első rendezvónál már összejött, volt, amikor kellett két-három, esetleg négy rendezvó is, tehát négy idegen emberrel gondolom, és a vége házasság lett, igen. De több mint kétezer házasság. Mármint az önpraxisában? Így van, igen. Azt ugyan nem tudjuk, hogy, hogy hányan váltak el közülük, de hogy, hogy minden hát, esetre... A való világban is, tehát mi, Ott is elválnak, persze. persze. Igen, de keresztül a kérdés az az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mennyire e, e, hittek az emberek ebben a dologban. Mindenféleképpen hittek, mert rábízhatták magukat valakire. Tudták, hogy ezt a nagy terhet, ami veszélyekkel elé, ha egy újságban megkérdeti magát az ember, nem tudja, hogy kivel találkozik, lehet, lehet akár egy baltásdílkos is most egy kicsit elhetítve a dolgokat, vagy egy tolvaj, vagy bárki, egy erőszakoló, bárki lehet, vagy egy csaló, vagy egy bárki rossz értelemben. Tehát az ember nem, nem bízhatja teljesen magát a véletelemre. Sokkal jobb, hogyha van valaki, akire, akire számíthat, hogy megismeri őt rendesen, elmondhatja pontosan, hogy mi, mi az, amit szeretne, nem lutrizni, hogy két-háromszáz levél, rendezvú, csalódás, és ez mind lelki megterhelés. Igen, tehát most, ahogy így ugye megjelent a a, a, a műsor ajánlója a Budapest régi fény, képeken Facebook csoporton, megjelent a, a klubrádió oldalán is, és, és nagyon sok komment érkezett mondjuk a Budapest régi képeken, hogy, hogy hát azért voltak olyan barátnők, akiknek ugyanaz a férfi válaszolt ugyanazzal a kézírással. Így van, így van. Tehát nem kizárt, van. hogy, hogy nem, nem azt mondom, hogy házasság tehát nem Sányi Gábor jó estét, nyár jó estét szerelem, hanem hanem, hogy így hogy, hogy, hogy nehezen működött a dolog. Így van. Ezek mind kikerülhetők, ha a egy irodát keresnek fel, és megbíznak valakiben. Egy profiban, egy szakértőben, így van. Mekkora volt a konkurencia? Azt említette, hogy minden kerületben működött egy... Igen, igen. Hát... Uh... Nem nevezném ezt így konkurenciának, mivel ha valaki a 14. kerületben keresett, mert ott lakott, akkor a, akkor a harmadik kerület nem lesz konkurencia számára. Aha. 20 éven keresztül működtette ezt a, vagy működheti ezt a társkereső szolgáltatást? 20 éven működik, igen, igen nagyon sikeresen. És most mi az alapja? Most interneten lehet jelentkezni fényképpel? Személyesen, személyesen. Továbbra is a, a személyes találkozó a lényeg? Nagyon fontos. Nem minden, rengetegen jelentkeznek külföldről is, külföldi magyarok. Nem minden esetben tudnak eljönni, de Skype-on tudunk beszélni. Tehát akkor is látjuk egymást személyesen. Aha. De ez egy kis százaléka. Azért többnyire magyarországiak. És hogy látja, hogy, hogy csökken, vagy nő azoknak a szám, akik, akik társkereső cégekhez fordulnak? Szerintem változatlan. Igen? Igen. Nekem ez a véleményem. Régen is ugyanannyian akartak társat, mint ma. Mindenki És vágyik a szeretetre. Persze. A és véletlenül ugyanúgy hát vannak, akik nem bíznak ezekben a randi lapokban vagy a, vagy a Tinderben, mert, hát, mert mind mind ott is azért magasan össze lehet hazudni. Magasan nem is igazán jelentkeznek. Uh -huh. jelentkeztek, az ilyen heti napilapok, lapok, vagy havi lapokra, régen magasan kvalifikáltak, és most sem igazán jelentkeznek online társkeresőkhöz ők inkább a társkereső irodát, egy exkluzívabb táskereső irodát keresnek fel, akik hozzájuk hasonló társat tudnak ajánlani. Kérdés, hogy vajon azok az emberek, akik táskereső irodán keresztül találnak maguknak partnert, jövendőbelit, házastársat, élettársat, bármit, azok mennyire büszkék arra, hogy, hogy egy irodához fordultak, és nem, nem okoz-e nekik konfliktust saját magukkal nem zavarja -e őket az, hogy, hogy egyébként ők képtelnek lettek volna erre. Tehát, hogy elmenjenek a, a telefonbárba, ami ugye itt működött a, a, az új lakétterem helyén, a, a harmadik kerületben, a, a, melyik ez az út, ami itt megy fölfelé? szép, szép út, szép út, igen, a Szépvölgyi szép út, tehát ott volt egy telefonbár, ahová az ember beült egy asztalhoz, és ugyan le tudta adni a rendelését is a párikának, hogy kérnék szépen két szimplát és két a két vizet hozzá, de hogy, hogy miután minden asztalnál volt egy telefon, így fel tudta hívni az 53-as asztalt, és meg tudta kérdezni az ott ülő kedves fiatal hölgyet, hogy hát volna-e kedve esetleg átülni az ő asztalokhoz, vagy, vagy táncba indulni? Hát nekem már az a véleményem, hogy lehet régebben kicsit cikibnek tartották, de uh -huh. ma már nem. Annyira más lett a világ, nem. Szerintem És felvállalják. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem kellemetlen, nem cikis, hanem egyszerűen csak az élet problémáit Igen. Ami mondjuk a, amit mondjuk a társkeresés jelent, arra esetleg megoldást jelent a, a, a, a, az iroda. Így van, igen. igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmesélte. Almás Éva volt az elmúlt percekben a vendégünk, aki egy több mint 21 éve működő irodának a vezetője, tulajdonosa. Egy kicsivel jobban látunk, vagy tisztában látok ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk Jó ráad. Nagyon szívesen, nagyon szívesen bármikor. És a kedves hallgatókat pedig arra nem tényleg, hogy, hogy meséljék el, hogy, hogy önök hogy jártak, hogyan sikerült megtalálniuk életük párját. Kellette valóban segítség hozzá, kellette levelet írni a nőklapja, társkereső rovatának kellett -e elmenni a telefonbárba, vagy egyáltalán hol tudtak ismerkedni az emberek. Hiszen mondjuk az kiderül a Facebook csoportos bejegyzésekből, hogy hát azért ott volt a munkásőrség, meg ott volt mindenféle ilyen vállalati gyűlés, ahol az emberek meg tudtak ismerkedni a jövendőbeliükkel, vagy, vagy tudtak találkozni, vagy egyáltalán ismerkedni. De ez mindenféleképp fontos, mert, mert ez egy ilyen, hogy is mondjam, homályos volt. Legalábbis itt az Annó Budapest annó Budapestnél. Úgyhogy 24 06 illetve 24 07 95 illetve 06-30-30-30- -30, -30, 30 95 Ezekre a számokra írjanak nekünk. Nem tudom, hogy a hé-hé hey -Hey magányos farkas című uh, Korda György opusz megvan-e, mert nincs. nincs. A És egyébként sincsenek korta számok a rádióban. Jó, jó. A, a, a kedves alkat kivéve. I, igen, igen, de a, a reptért azt, azt nem adjuk le, mert van olyan hallgató, akit elveszítenénk emiatt, úgyhogy abban reménykedünk, hogy, hogy lesznek olyan hallgatók, akik el tudják mesélni azt, hogy, hogy ők írtak egy levelet a nőklapjának, vagy az új tükörnek, vagy bármelyik újságnak, vagy az esti hírlaba adtak fel hirdetést, hogy, hogy keresik élettársukat, és aztán elmesélik nekünk, hogy, hogy hogyan is sikerült ez, kellett-e fényképet küldeni, és egyáltalán működötte a, a kémia utána, mert hát nyilván arról van szó, hogy, hogy egy levélben, ha az ember leírja, hogy át, iszonyatosan jó fej vagyok, meg. meg én, fél, Szép, színes ingéjeim vannak. Színes, színes ingjeim vannak, és, és egy ötven alatt futok le egy félmaratont akkor az, az egyáltalán bárki számára vonzó lehetett volna 20, 30 vagy 40 évvel ezelőtt. Szóval nyilván nehéz kérdés, tehát a, a tudományos tanulmányok is elemezgetik ezt a dolgot, de hát azért bízunk inkább a hallgatókban, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy, hogy elmeséljék a történeteiket. Tehát 24 06 95, -95 SMS-ben pedig a 06 30 30, -30 valami már érkezett, de nem tudom, azt hiszem, hogy... Szerintem nem akarod beolvasni, de már, már nem tudom, nézd meg az első levelet, azt én elolvastam már, csak nem biztos, hogy szalonképes egy rádió műsorban Hát igen, az való. A határeset, ugye? Igen, igen, igen, igen, igen, tehát itt nem azt mondom, hogy, hogy, hogy cenzúrát, de hát eh, jó, e, ezt kihagyjuk, inkább azt mondjuk, tehát mert a kedves hallgató azt szerintem szórakozni akart velünk ezzel a hirdetéssel, de sikerült vele megnevetetni bennünket. Inkább azokra várunk, akik, eh, akiknek jól működött ez a társkeresés, partnerkeresés a iroda, a telefonbár, vagy, vagy más szórakozóhelyek. Addig, amíg a kedves hallgatók megtalálják az emlékeiket, addig mindenféleképp valami könnyűzenei felvétellel tudnánk kedveskedni, vagy elkezdem ismertetni azokat a, a Facebook bejegyzéseket, amelyek ebben a kapcsolatban Születtek, express hirdetések voltak, ugye társkereső rovat, barátnők 1990 környéke. A feladott hirdetésre izgatottan vártuk, hogy válaszolnak-e barátnőként bemenni, utána kézzel írt levelek jöttek, csomagszám, ugyanaz a kézírás mindkettőnknek, mindketten az igaziak vagyunk számára csak nekünk ért rendben. Barátném előbb találkozott vele, elmeséltette vele a munkáját, a jelenét, én később, és látnoki képességeimmel, idézője volt az a látnoki képességeimmel, a tenyeréből e, beolvastam neki a családi összetételtől, a kémiai kutató karrierjéig mindent, de sajnos a miközös jövőnket azt nem láttam benne. Szerintem még mindig ott ül és nézi a kezét, de hogy hisze a tenyer az hétszentség. Halló, jó napot kívánok! Hello. Hello? Kész, És Jó. Ön tetszik lenni? Igen, igen. Jó napot kívánok. Hát én egy kicsit a húsz évet, egy kicsit mondjuk annál már több van nekem, nekem már a, a múltamból. Uh -huh. A hatvanas évek második felébe fejeztem be, a, a, akkor érettségiztem, és utána egy elsőfokú iskolát végeztem négy évig és akkor utána kezdtem el dolgozni, tehát a 70-es évek elejétől. Na most mi, hát már a iskolás korunkban is a különböző helyeken ismerkedtünk. Vegyes középiskolába jártam, és ott voltak ilyen rendezmények, havonta egyszer-kétszer szombatonként, akkor azon kívül pedig jártunk klubokba, Különböző a metróklubban jártunk főleg, uh -huh. és föl a várban a, a Műszaki Egyetemnek a kollégiumába ott különböző ilyen együttesek léptek fel, nyáridőben pedig hát a várkezbe jártunk, és hát oda, ott lehetett ismerkedni nagyon-nagyon jó társaságok alakultak ki, De és voltak olyanok, akik házasságot is kötöttek. Uh -huh. Én egy kicsit később kötöttem házasságot, egy, egy munkatársnőm révén véletlenül megismerkedtem a férjemmel, és azóta is ez a kapcsolat tart. De azt mondja meg, hogy amikor elment az ember a várklubba, akkor ha. ott fel kellett, hogy borítsa valakinek az asztalát, hogy, hogy utána elnézést kérjen, és bemutatkozzon, hogy hát jó, én vagyok Béna Béla, és elnézést kérek ezért. Vagy... Nem, nem, nem, semmilyen nem volt. A nagy rész úgy volt, hogy voltak, akik csak a zenét hallgatták, tehát uh -huh. ott a zenekar körül álltak, és a zenekar előtt, és akkor a többiek pedig a terem közepén táncoltak, és hát rengetegen voltak mindig, és nagyon jó hangulat volt, nagyon jó összekötő szövegek, nagyon kellemes volt az egész. Hát akkoriban Rendesen, tehát zakóban, nyakkendőben engedték be a fiatalokat, a lányoknak is rendesen fel kellett öltözniük, tehát ö, nem, nem lehetett akárhogyan bemenni, és hát ez így volt ö, abban az időben ö, mindenütt jó formán. Na most olyan munkaköri ö, ö, rendezvények is voltak. A, a, én a külker területen dolgoztam, uh -huh. és ott is ö, voltak külkereskedelmi bálok, különböző rendezvények, Margit-szigeti nagyszálló és, és ö, különböző helyeken még. És akkor ott is, hát borzasztó nagy ismerettségek voltak, meg hát sok egyik vállalat ismerte a másik vállalatnál lévő egy részét, és hát ott is, ott is nagyon sok ismerettség kötődött, amiből később komoly kapcsolatban. De mi van volt. akkor, ha én egy, egy meglehetősen félénk, és ez így is igaz, meglehetősen félénk gyáva fiatal ember vagyok, tehát én nőt megszólítani nem mernék. Sehol se, se a Margit szigeten, se semmilyen bárban, maximum néhány nyitott után. Szóval, hogy azok mit csináljanak? Vagy mit csináltak? Hát, hát olyanok, aki félénk, annak, annak mondjuk valóban, na de hát ugyanakkor, hogyha például ilyen hirdetések, vagy különböző mm -hmm. ilyen internet révén ismerkedik meg, ott is fennáll ugyanez a dolog, hogy, hogy esetleg négy, öt, hat, mit tudom én, hány olyan ismerettséget köt, ami nem jön be neki, sőt csalódást okoz a fények alapján, ja, a alapján, mm -hmm. Tehát ez egy rizikos dolog, és, és hát mindenképpen ezt a félelmet le kell győzni, és úgy kell venni, hogy, hogy hát már pedig én úgy állok hozzá, hogy sikerüljön, de ha viszont ez az illető nekem nem tetszik, akkor, akkor ennek nem adok tovább időt se, meg teret se, hogy ez, ez egyáltalán az időmet rabolja, mert hát ugye most illetve hát, az idővel jelzik, borzasztó bajok vannak, és hát ugye nem érnek rá a fiatalok. Azt mondja meg nekem, hogy, hogy azért jellemző volt az, hogy inkább könnyebb kapcsolatra vágytak az emberek, vagy fontos. Nem, nem, nem. Ilyen is volt, olyan is volt. Én, én nem mondom azt, hogy mindenki az első vagy második ö, találkozásnál, már abban reménykedett, hogy na hát ez, ez biztos komolyá válik, uh -huh. és hát ebből házasság lesz, vagy komoly többéves kapcsolat. De sok-sok de, de volt olyan, sok volt olyan. Sokan úgy mentek oda, hogy, hogy nem is ö, tulajdonítottak ennek ö, egyáltalán semmiféle reményt, de ennek ellenére sajnos szóval jól sikerültek nagy részt. Nem azt mondom, hogy minden esetben de nagyrészt igen, jól sikerült így uh -huh, a köreimbe. Szóval tényleg nem választotta el azt, hogy hát egy héten egyszer jön föl Györből, és udvarol neki, már ők is valaki volt. Szóval semmi, semmi nem gátolta azt, hogyha valaki komolyan gondolta, hogy neki ez az illető tetszik, és hát ragaszkodik hozzá. Furcsa. Köszönöm szépen, hogy betelefonált. Én is köszönöm. Kész csokom, viszont halászra! 3, illetve 2407953, illetve 0303030953, ezeken a számokon érnek el a kedves hallgatók bennünket ma. A társkeresésről, a partnerkeresésről beszélünk, annak nehézségeiről vagy könnyedtségeiről, arról, hogy és olyan telefonokat is várok természetesen. Akik mondjuk a telefon bárban voltak, vagy ott próbálkoztak, vagy, vagy sikeresen adtak fel újsághirdetést, vagy olvastak újságban egy, hát nekik szimpatikus fiatal ember, vagy fiatalasszony hirdetését levelezni kezdtek, és aztán életre szóló kapcsolat lett belőle. Hiszek abban, hogy van ilyen, szó se róla halló. halló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! <kül> Marika vagyok. Kész csok, Marika. Hölgy, igen. És e, tulajdonképpen a, arról szeretnék mesélni, az anyukám az 50-es, 60-as, 70-es években a Népszava vállalat Kereskedelmi Osztályának volt a vezetője. hozzá uh -huh. Hozzátartozott a hírlapterjesztés, és e, ilyen módon az apró hirdetések is. Na most 56 előtt apríj, apró hirdetések megjelentek újságban, de még házassági hirdetés az tilos volt, mert az egy ilyen kispolgári... Tényleg? Igen, úgyhogy 56 után döntöttek úgy, hogy most már amikor egy kicsit szabadabb lett a légkör, uh -huh. már a évre nem emlékszem egész pontosan, szóval, hogy házassági hirdetés is fel lehetett adni, de nem a egyszerű társkeresés, vagy partnerkeresés volt, mert Kötelező volt minden, minden egyes hirdetésbe beírni, hogy házasság céljából. Uh -huh. Tehát, hogy komoly a szándéka. Feszik? Tehát, hogy komoly a szándék. I igen, igen, igen. És az első ilyen, tehát amikor a rovatot elindították, hát akkor nem volt persze ö, triens, tehát, úgyhogy az első három hirdetés, ami megjelent, azt a... Hát anyukám még fogalmazták meg, uh -huh. e, ugye ilyen fals hirdetés volt csak. E, ja, csak hogy kedvet kapjanak, és, tehát ilyen bevető hirdetés volt a e, népszavában. Hát igen, mert valahogy el kellett indítani Aha. a rovatot, igen. És e, két nő és egy férfi hát nevében, hogy úgy mondjam, adták, az, jelentettek meg egy hirdetést, úgyhogy arra emlékszem már nem, és három ilyen különböző karaktert választottak hozzá. Már a, Csak az egyikre emlékszem, az a, egy egyedülálló tanítónő uh -huh. lett volna. Igen. És akkor megérkeztek a válaszok, szegények, akik arra válaszoltak, ugye nem tudták, hogy ez nem igazi hirdetések. Ja, igen. Úgyhogy, hát azokat a hirdetéseket elolvastuk. Ugye? És összetörték néhány ember jövőjétek. Lássuk be. Hát, ő... Jó, Jó, vicceltem, vicceltem, hát, vicceltem. Arra vicceltem. hogy nem feltétlenül kap választ egy, egy válaszra. <gül> Úgyhogy ezek szegények nem kaptak választ, csak ezt akartam elmesélni, mint érdekességet. Hát ez elég érdekes, tehát nem És tudtam azt... De mert, nagyon beindult, persze. De mert hogy, tehát, ha, ha, ha ilyen nagyon régi, 40-as, 30-as évekbeli hirdetéseket lapozgattam, ott azért szerepelt a, ez ez a a 30 igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, hát igen, igen. ez a szocializmusban volt könyörgöm, amiről beszélek. Azt értem, hogy a komcsisban nem engedték, és hogy csak igen. 1957 után, igen. csak hogy tehát, hogy korábban is azért már léteztek ilyen házassági hirdetések. De ez, hát a háború előtt természetesen. Uh -huh. Csak, hát ugye 45 után, hogy egész pontosan mikortól, nem azt nem tudom, de arra azt egész biztosan tudom, hogy az 50 években. Hát nyilván az volt, az a... volt hogy, hogy a, hogy a szocialista erkölcsel összeegyeztethetetlen Igen, ez. Pontosan, Tehát, pontosan eh, nem volt összeegyeztethető. A munkás ember találja meg a munkásasszonyt a, a, a gyárban. Munkás Igen, a munkásgyűlésben A munkásgyűlésben munkát persze az, az 1957 után volt a munkásőr, az a az a, űrlányt, a, a diszes fiatal, a diszes fiatal, Igen. fiatal Igen. lányt, és, és még ott van ráadásul a szakszervezet, ami hát szintén egy alkalmas Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt a történetet. Kérem szépen. Kezi csókolom, Marika. Viszont, Viszont hallásra. Husz... Bele szeretnél beszélni, Dani. De csak annyi, hogy erről eszembe jutott, hogyha a szakszervezeti buli van. Akkor, ö... akkor, ne, akkor már, igen, igen. igen, igen és igen. magyar nótát is. Igen. Hallottam már őt és nem is olyan rossz. 24 2407953 24 közben próbálok egy SMS-t kibogozni, mert azt írja, az nem derül ki a dolognál. A cégnél lehetett leginkább ismerkedni, írja az egyik hallgató 30 30 30 95 ra Az ebédlőből az iroda felé haladva azt mondta az egyik fiú, hogy azt a lányt, aki ott megy a lépcsőn, azonnal elvenném feleségül. Feljött két kollégája, hogy szeretnének megtréfálni. Álljak elé, tessék, itt, a, itt vagyok, és házasság lett a vége, írja a kedves hallgató. Tehát működött ez a dolog. Halló, jó napot kívánok! a katamama vagyok. Szavasz katamama! Jó, hát figyelj, tehát jöttél az evezővel, onnantól kezdve már mindegy volt, minden. Nem, az egyik hölgy már mondta korábban, hogy voltak a suliburik. Hát például ezen ilyen rendezvények, én Aha. iskolabálok, inkább mondjuk, hogy iskolabálok. Uh -huh. És például eh, itt az első kerületben én is voltam, tehát én vegyes iskolába jártam, de a Petőfi az fiú gimnázium volt, a Cilágyi meg lány gimnázium. Uh -huh. És úgy voltak beosztva ezek a sulibulik, hogy két hetenként. Tehát a, volt a kerületen belül is egy nagy jövésmenés, meg más középiskolákból is voltak. Abban igaza volt, hogy nyáron, Éfűsági Park ősztől tavaszig meg Várklub, és de aztán késő, ez mondjuk a középiskolás, tehát a 60-as évek első fele, vagy egészen az egész, de az, úgy voltak a vállalati üdülők, meg a szót üdülők, Aha. úgy voltak szervezve, hogy az első este ismerkedési est volt. Igen. Összépi berugásnak átszázott ismerkedési est. És úgy voltak a beutalók, minden üdülési felelősnek ki volt adva, hogy fele családos, a másik felének a fele egyedül álló nő, Tényleg? a másik fele egyedülálló férfi. Aha. És azok, akik nagyon nyúszik voltak, és nem mertek a táncnál oda menni, felkérni, vagy nem mertek táncolni, arra volt az úgynevezett kultúrfelelős, Igen? aki megfelelő módon ösztökélte, és akkor jöttek ezek a hülye társasjátékok, amiből aztán a vonatozás lett meg az összes többi baromság. Értem. De minden, minden olyan szervezett rendezvény, és ez teljesen mindegy, hogy vállalati buli vagy, takszervezeti buli vagy akármi, ilyen, szó szerint egymás karjaiba löpték az egyedül ha akarták, ha nem, aztán lett belőle valami, vagy nem az egy másik kérdés. De ez egyébként, ez ilyen, mert miután az 50-es évek Szerintem. elején csak a fényeszelek fújtak, és minden, minden ilyesmit tiltott volt, rájöttek, hogy az nem jó, uh -huh. és akkor átmentek az ellen, a lónak a másik oldalára, és akkor erőszakosan de, de nekem szerencsém volt, mert egyrészt fordoltam, másrészt... Márján, mire gondolsz, az, hogy erőszakosan? Az úgy, hogy, hogy például, ha valamelyik fiú nem akar táncolni, akkor addig szekálta őt a kultúrus, amíg vagy táncolt, vagy elment. Ja, értem. Aha. Tehát volt egy ilyen, ilyen direkt ráhatás, hogy ne legyenek szinglik, mondjuk ezt a kifejezést akkor nem is használták, de, De nem, volt, nem, igen. jól fizető az állami alkalmazottak, úgy hívták őket, hogy kultúrfelelős, meg üdülési felelős. nem <hül> volt ennek a módja, csak nem, mert nem, nem tették nyilvánvalóan. Tehát nem ezt, nem ezt volt, úgy csinálták, ez számomra egy meglepetés, vagy, vagy új dolog, hogy, hogy a vállalati üdültetés az úgy volt, hogy, hogy a fele családos, a másik fele igen. magányos férfi, a harmadik igen, fele, igen, ami igen, nem, a nem a harmadik Ugyanolyan arányban a fél, hanem ugyan fél. Arányba tap, fele családos volt, és ők voltak a jó példa, hogy ilyen is lehet családi életet is élni, lehetne, lehet egy-két sok gyerek, és akkor a magányos nő meg a magányos férfi kedvet kapjon a családalapításhoz, de hogy a arány meg meglegyen, nagyjából ugyanannyi egyedülálló férjűt és utáltak be ugyanaz az üdülőbe. Jó, hát azért olyanról is hallottam már, hogy egy ilyen üdülőben olyan emberek jöttek össze, akiknek egyébként volt családjuk, és összejöttek olyannal, akinek éppen. Akinek nem, nem volt. volt? Igen. Igen, és igen, hát tulajdonképpen a megcsalás az, az ősznépi társasjáték volt. Tényleg? De... Hát nem, miért? Most is az. Aha, hát nem. Ezt nem gondolom. De az, az ismerkedés táncos mulatságokon meg teljesen egyszerű volt, és nem volt véletlen, például a 60-as években, itt a Kapás utcában volt egy táncskola, az kisöreg, és ott minden hétvégén volt tánc, és például ki volt írva, majdnem, és ez egy szokás jó volt, hogy tánc közben lekérés nincs. Tehát egy támod, ha el, egy fiú, egy lányt, végig kellett táncolni, és hagyták megismerkedni őket, mert tánc közben lehet, és ugye 60-as években még olyan táncok voltak, a Twisset leszámítva, uh -huh. amikor megfogták egymás kezét, derekát, vállát. Tehát közelbe voltak. Aztán, amikor külön vonaglott már a csapat, akkor nagyon sok ellen, lehetőség nem volt a beszélgetésre. Köszönöm szépen, Katamon, hogy hívtál bennünket. Szerusztok, Viszont hálás szervusz. Néhány egy Kedves hallgatók küldtek régi állási, illetve partnerkereső hirdetéseket. Mozdonyvezető vagyok, állásom nagyon leköt, így nincs módon megismerkedni, ezért megpróbálom hirdetés útján megkeresni jövendővelimet. Állásom nyugdíjképes, jövedelmem 3000 pengő, ami egy beosztani tudó feleség kezében megélhetést biztosít. Csak is háztartáshoz értő jó lelkű hölgy válaszát várom. Megy a gőzös jeligére a hivatalba várom. 30 éves vagyok, írta aztán e, a, a hirdetést feladó. Utána e, jött arról is információ, hogy telefonbár arról volt híres, hogy minden asztalon volt egy számozott telefon, arról lehetett e, e, felhívni, és megismerkedni a másik asztalnál helyett foglaló lányokat és fiúkat. Egyébként élő zene és tánc is volt, és elsősorban éjszakai bárként üzemelt, írja egy kedves hallgató. Szóval ma az Annóban a társkeresésről, a, a levél útján történő társkeresésről, az irodag útján történő társkeresésről, meg egyáltalán azoknak nehézségeiről, vagy Adott esetben könnyűségeiről beszélgetünk. 24.06.953, illetve 24.07.953. Biztos izgalmas történetek vannak az önök memóriájában. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! két házasságon és két válláson vagyok túl. Uh -huh. Mind a kettő különböző, ezért szeretném őket elmesélni. Oké. Okay. Az első feleségemmel még középiskolás koromban ismerkedtünk meg egy kisáltal szervezett táborban. De ez csak ismerkedés volt, utána összejártunk házi bulikon, találkozgattunk, két év múlva kezdtünk el együtt járni, mm. hét év után házasodtunk össze. Tehát ez egy hagyományos ismerkedés volt, akkor elég jellemző forma, hogy valamilyen... Kisz, mert akkor gyakorlatilag minden rendezvényt, így a KIS szervezet valamilyen formában, valamilyen KIS rendezvényen megismerkednek a fiatalok, és akkor vagy lesz belőle valami, vagy nem. No. Amikor öt év házasság után elváltunk, akkor kicsit egyedül éreztem magam, <hül> és a, akkor már dolgoztam, eléggé lekötött a munkám, és akkor én is nekiálltam új párt keresni, mégpedig az apró hirdetéseken keresztül. Hát akkor gyakorlatilag a nőklapja volt az egyik olyan újság, amelyik a, a legtöbb ilyen apró hirdetést megjelentette. Igen. Én nem adtam föl apró hirdetéseket, de válaszoltam. Aha. Voltak érdekes esetek, például fölhívom a megadott telefonszámot, amit már ugye egy válaszlevél után az ember megkapott, és akkor az illető fiatal, hölgy helyett a mamája jelentkezik be, és elkezd lekáderezni engem. <gül> hogy hol dolgozom, mennyit keresek, és amikor bemondtam a reális összeget, akkor nagyon hamar közölte ő, és nem a lány, hogy hát akkor én érdektelen vagyok. Hogy maga nem egy jó parti, ha érti mire Igen. gondolok. Igen. Igen. No, lényeg az, hogy, hogy Csomó levélre az egy emberem egyáltalán nem kapott választ. Uh -huh. Aztán egyszer jött egy olyan válaszlevél, aminek alapján a hölgy. Nekem is szimpatikus volt. Találkoztunk, megkedveltük egymást néhány rendezú után, hogy úgy mondjam, kialakult a is, úgyhogy ebből lett a második házasság. Akkor, amikor levelet írt. Egy, egy nőklapjában megjelent hirdetésre. Akkor mire figyelt, mire ügyelt, miket írt a levélbe, mennyire volt nyílt, mennyire volt őszinte, mennyire mondta el, hogy hát túl vagyok egy házasságon, egy kisztáboros tévedésen. szóval hogy, nem, hogy... nem volt az tévedés, csak véget ért. Jó, jó, oké. Okay. No, nem, én, én mindig az igazságot írtam, mert tudtam, hogy a hazugság az előbb-utóbb úgy is kiderül. Uh -huh. A másik pedig, hogy a a, az akkori beosztásomra, fizetésemre, azért, hogy mondjam, egy, egy átlag ember büszke lehetett. Jó, egy, hogy mondjam, egy akkori vagyonos, mit tudom én, kisiparos lányának lehet, hogy a szülők szempontjából nem voltam jó parti, uh -huh. de egyébként azért nem egy, egy aránylag jól kereső, jó munkával rendelkező fiatal embernek számított. És miért uh, a, a levélhez fordult? Ez, ez volt a legegyszerűbb nekem. A munka mellett ugye a, a, az ember elolvasta az apró hibletéseket, uh -huh. ugye ott mindig volt, hogy válaszokat a kiadóba ilyen jeligére, megírtam a leveleket, naponta egyet aha. volt, kettőt, hármat esetleg, vittem a kiadóba, bedobtam a megfelelő postaládába, és vártam, hogy jön-e a válaszlevél. Ja, várjon. Ezt. Tehát, hogy, hogy ezt nem is kellett postán feladni, hanem... hanem Lehetett e... postán is feladni, uh -huh. de mivel én nekem elég sokat kellett mozognom a városban, nem, nem volt gond, hogy leszálljak a... A Blahá. A aha, aha. volt a nőklapjának a kiadója. Meg mindennek. És ott volt külön egy ilyen levélszekrény, hogy a az apró hirdetésekre a vállatszogatoda a lehetett dobni. És akkor ráírta a jeligét. Igen. Igen. És akkor azt eljuttatták az apró hirdetés feladójához. És öngátlásos férfi volt? Fene tudja. Ezt most egy utólag nagyon nehezen tudnám megmondani, hogy az akkori viszonyok között ez gátlásosnak vagy nem Kicsit nehezen ismerkedtem talán. És akkor, amikor elkezdett levelezni, és aztán végül is találkoztak, akkor volt, tehát, hogy mit tudom én, a, hol találkoztak például, és mi volt az ismertetőjel? Hát az ismertetőjel az a ruházat volt, hogy ki milyen ruhában uh -huh. lesz, és ha jól emlékszem, egy körúti presszóban találkoztunk. Értem. És önfizetett vagy a hölgy? Hát akkoriban az volt az illő, hogy a férfi fizet. Férfi fizet. De hát egy, egy, egy kávé, meg esetleg egy üdítőital, az, az senkit nem vágott földhöz. És nem mire volt olyan, hogy mondjuk ennél a kapcsolatnál nyilván nem, hiszen mint kiderült a végén ebből egy, egy házasság lett, hogy hát hogy is mondjam, hogy ó, anyám, én nem ezt a lovat akartam. Nem, nem, nem jutottunk el odáig, mm -hmm. hogy a levelezés útján. Aha. Tehát addigra már az ember, ha annyit levelezett, akkor már, akkor már tudta, hogy, hogy azért jó eséllyel indul, vagy, vagy jó a pozíciói. Így, így van, így van. Ugye, ha feltételezi az ember, hogy a másik fél is őszinte, uh -huh. és akkor elég jól lehetett, legalábbis én úgy érzem, elég jól lehetett szelektálni. Értem, uram. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk a történetét. Viszontlátásra. 24 2406953 illetve 2407953 illetve 0630303030953 olyan hirdetés is szeretet szeretett Kleopátrám epedve várom tarálkára hívó kedves soraidat türelmetlen Antóniuszod. Ez például egy hirdetés volt. Aztán egy fiatal faluról felkerült lány igen lekötelezve érezni magát, ha valaki néhány regénynek a címét közölné vele, amelyet ő bátran elolvashatna. Ezt írta Nellike. Nirvána e, nem sikerült, kétségbe vagyok esve, talán szerdán. Azt hiszem, hogy itt e, ez, ez már, Tanulom, e, e, itt tan, már tan, tanulni voltam. akarok ezekből. tehát okító. Nem az, hogy Nem izé, az, hogy tanulni, hanem ezt most szépen odaadom neked ezt a papírt, Köszönöm. és szeretném a holnap, vagy jövő héten a Pólódon ez a felirat lenne, nirvána, nem így gondoltam. Ha megcsinálom, akkor egész műsor alatt Korda György számokat játszunk. Hát az nem úgy van, azért ne örülj már meg, meg teljesen, Dániel. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kész Igen, ön lenni. Köszönöm szépen! Hallgatom ezt a műsort a Klub és euh, én egy vidékről felkerült kislány voltam, 66-ban érettségiztem, táncolni nagyon szerettem, uh -huh. és nagyon örültem, hogy euh, nagyon sok helyre lehetett menni, 5 óraig tejára. Uh -huh. Ez egy fantasztikusan klassz dolog volt, 5 órától 8 óráig tartott, emlékszem a Vigszínház bárba, vagy Vigmatróz, az volt a neve. Uh -huh. Akkor volt a békében kében is öt órai teje, az MK-ben is öt órai teje, különböző eszpreszók voltak, sokat táncoltam a szimfóniában, az Ülői úton, aztán hol még a, a Calvin téren volt egy, egy, egy kellemes kis preszó. Nagyon intelligens emberek jöttek, öltönyben mi is fel voltunk költözve, a barátnőmmel mentem egy, el egy párszor, uh -huh. tehát jó párszor, a fiúk öltönybe sokszor, mikor elmeséltem a gyerekeimnek két fiamban, van, ők is, jaj, anyu, hát az milyen klasz volt? Hát valóban klasz volt két uh -huh. a mert kultúráltan, intelligensen meg lehetett ismerkedni, beszélgetni, ha akartunk, találkoztunk, ha akartunk, nem. Csak sajnálom, hogy, hogy a, a mai Budapesten nincsenek ilyen helyek. Hát, szerintem ez a, ez, a, ez a viselkedés, hogy hogy adhok és, és akkor na, ismerkedjünk. Én valahogy ezt nem érzem igazán üdítőnek. Sokkal kellemesebb lenne, ha véletlenül találkoznának az emberek, és úgy, úgy tetszenének meg egymásnak. Hát majdnem biztos, hogy vannak ilyen pianóbárok, ahol halktánzene ahol szól, és adott esetben emberek ismerkedhetnek egymással. Hát nem néztem mostanában utána. Ön, hát Értem, de hogy egy, honnan tudod jól táncolni? Hát én nem tudom. Hát azért ez egy fontos dolog. Tehát, én szerintem ez az emberrel együtt születik. Aha. Talán tánciskolában valamikor általános iskolában lehet, hogy jártam. Uh -huh. De hát azért a zene ritmusára akkor könnyebb volt tehát arra a zenére, hát az, az olyan igazán, igazán szép tánc volt. És uh, önök üldögéltek ott, á, üldögéltek Marancsok? a üldögéltek a kávéjuk mellett, vagy a kapucsinó, vagy a szimpla, vagy igen, a valami igen, mellett. Igen. És akkor oda egy... Fiúk jöttek, felkértek uh -huh. szabad egy táncra. Igen, beszélgetszünk, utána visszakísértek az asztalhoz. Aztán, ha akart, még egyszer fölkért, ha nem akart, akkor, akkor nem. Aztán meg lehetett beszélni, hazakísért, vagy nem. Éppen ezt akartam kérdezni, mert hogy azért a telefonellátottság azért nem volt annyira erőteljes abban a rendszerben, amiről beszélünk. Nem, nem, nem. Hát 68-70-es <gül> Igen, tehát ott, ott meg lehetett beszélni, hogy találkozunk majd egy hét múlva a, a, az elsőbet első szobornál. Igen, igen. És, más, más volt, mint a, a mai, mai uh -huh. élet. Más. Lett komoly kapcsolata ilyen táncos nem, nem ott kezdődött a komoly kapcsolaton, meglátott valahol a férjem, és úgy, úgy szólt nekem. Hogy? Köszönöm szépen, csak ezt szeretném Jó, volna köszönöm játodani, szépen. De mit mondott, mit mondott a férfi? Mondott a férfi. Parancsol? Hogy hiányoznak a helyek, értem, értem, értem, értem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kész, Jókon, viszont hallásra. hallásra. 2406953, illetve 2407953 az Anno Budapest ma a társkereséssel, a partnerkereséssel, az ismerkedéssel foglalkozik, és, ilyen, és ehhez hasonló történeteket vár. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én vagyok a Igen, manában. Ön? Hát én egy társkereső veterán vagyok, tudnék sok akár már könyvet is írni erről. No. De... De nemzetközi és hazai tapasztalatok, de most ugye nőklapja volt téma. Nem, nem a nőklapja, téma, bármi téma. Tehát a... De nőklapját is tudok mesélni, mert az volt az első kalandom egyébként. Ugye, amikor volt szíves a férjem lelépni, akkor első ilyetembe a nőklapjába hirdettem, és el is felejtettem már az egészet, mikor fél év múlva ö, egyszer csak jött egy e-mail, mert ugye én voltam nem megyek be, hanem e-mail címet adtam. Uh -huh. És írta az úr, hogy ő rendet rakott anyukájánnal, és ott találta a nőkrakjába a hirdetést, és reméli még aktuális, és akkor kezdtünk levelezni, megírta, hogy ő egy építész, aki nagyon sokat utazik, és több hónapot tölt egy évben Tajföldön, és most is oda készül, de majd utána. Majd egyszer csak jött egy kör mail több női névvel, ami arról szólt, hogy hát kedves lányok, kíváncsi vagyok, hogy meddig tűritek még, most már én nem tudom, de mondjuk legyen tibor, tibor manővereit, vagy szórakozását, közületek az egyik nagyon fontos, nekem ezért gondoltam, hogy tájékoztatok mindenkit erről, hogy Tibor bizony több helyen is ápol kapcsolatokat, és kiderült, hogy az ország egyik végében már nyolc éve élt együtt egy két gyerekes anyukával, akinek időnként mondta, hogy most elmegy Tájföldre, és akkor elment az ország másik felébe a másik két gyerekes anyukához. És hát ugye ennek az e-mailnek a kapcsán ugye egy ilyen tetemre hívást szerveztek az ott szereplő hölgyek. Hölgyek, uh -huh. igen, de hát én megírtam nekik, hogy hát kezdes hányok, én most már ha idáig nem ismertem meg ezt a Tibor én már nem igyemendék ebbe részt. Úgyhogy, úgyhogy így végződött a nőkrapjás keresés klasszikus eset szerintem. Azóta már több ilyen történetet is hallottam. De a lebukás az, mármint a Tibor lebukása az, annak volt köszönhető, hogy nem zárolta a számítógépét? Hát vagy... ne, nem, azt nem tudom, mert ugye az nem volt részletezve, csak egy ne tud ki feladó uh -huh. volt odaírva, <gül> és ki, hát ugye persze. az egyik érintetnek valami rajongójának adta ki magát, vagy mondta, hogy azért szerette volna, hogy ezt mindenki meg tudja. Aha. Mert ez most, hát mondjuk tényleg furcsa történet. De én futottam bele olyanba is a német társkeresőn, hogy minden vágya a hosszú levelezések után, hogy minden vágya, hogy egy gyönyörű mosolyt az arcomon tartsa, mm -hmm. de szép És ha tudnék utalni 5700 fotókról. <gül> <gül> igen, attól marad a mosoly. Igen, és amikor megírtam neki, hogy hát őt ilyen egy nagyon hiteles, és tehetséges vállalkozónak ismertem meg, aki mellesleg még templomba is gyakran jár, úgyhogy én gondolom, hogy meg fogja tudni ezt a problémát oldani nélkülem is, ha más nem, akkor az Úristen segítségével. Értem. Amitől de... ő nagyon dühös lett, és újra visszajött, hogy most még jobban tisztel, de azért, ha tudnék utalni, akkor haladna ez a kapcsolat. Hát de ő... minden De ön miért fordult mindig társkeresőkhöz? Hát én már most már csak kíváncsiságból, mert közben már rájöttem, hogy egyedül sokkal jobb élni. Uh -huh. De hát ilyen érdekes kalandok érik az embert, meg sok mindent tanul az emberekről. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Nagyon szívesen, Kész további műsort kívánok. Viszonthallásra. hallásra. Viszont hallásra. 24 06 95 3, kalandorok kíméljenek, ez a jelige, 0 és 06 30 30 30 96 erre a számra is írhatnak a kedves hallgatók, SMS-eket társkereséssel, partnerkereséssel, telefonrandival, illetve hirdetési újságban feladat hirdetésekkel kapcsolatban, házassági hirdetésekkel kapcsolatban, úgyhogy várja önöket az alázatos narrátorok Pangsnoded Miklós a hírek után. a piaszba vásárolni. A páromnak a sört vinni kell, mert szereti. Igen, igen, jön. igen. igen. Jó napot kívánok! Helo, tetszem neked? Nagyon. És mit tetszik bennem? Hát a hajad, a szemed, így a fogad, hogy eláll, Csinos vagy. És eljöttem a moziba? Most. Ma nincs mozi. És máskor? Melyik nap szeretnéd? Amikor már Az igazság, hogy hétvégén eljöttem a pénzem a lagunában, a jövő hónapban, jó? Hogy lennék még szebb a rendezvúra? Még szebb? Hát normálisan felolkozni. Azt mondják, hogy évek óta nem járok a lányok után. hogy félek tőlük, senkivel se látnak már. Nem jár a lányok után! Nem baj, ha nem tudják, hogy valaki van már. Nem baj, ha nem tudják, hogy valaki vár. Ketvenbe jár, és nagy titokban jár. Azt mondják, hogy rajtam kívül mindenki a diszkóba jár. Raj, minden fiú és minden lát. Mind mind a diszkupáj! Nevethet mindenki, és semmit sem látna. Mindenki úgy tudja, hogy egyedül jár magába jár. Oh, nézd, néz, néz! A magányos farka serén! Nézz, néz, így senki se vár, Jó napot kívánok a kedves hallgatók, ez itt az Annó Budapest az elmaradhatatlan Korda Györgyel. Köszönjük szépen Huannak, hogy előkelítette ezt a felvételt, és Daninak, hogy hihetetlen gyorsan elhelyezte Sanyi. Nautilus, stb. adáslebonyolító szoftveren. Ma a társkeresés nehézségeiről, problémáiról, illetve hát a partnerkereső irodákról beszélünk. Az annó Budapest kérdése az volt, hogy önök hol ismerkedtek meg a, a partnerükkel? Írni kellett neki, válaszolt egy levélre, Elmentek a telefonbárba. A telefonbárból még senki nem jelentkezett annyira bosszant, annyira kellett volna egy olyan jó történet, aki elmondta volna azt, hogy, hogy hogyan működött az új lakétteremben a telefonbár, és, és hogy, hogy jött össze valami, vagy hogy nem jött össze semmi sem. Úgyhogy 2406953, illetve 2407953, és SMS-ben pedig 06303030953. jó napot kívánok! Holnapot kívánok! Kezi csókolom! Judit vagyok. Készsók Judit! Két történetet szeretnék elmesélni, az egyik az régen volt, uh -huh. 1964-ben elsős gimnazista voltam, és akkoriban divat volt a tavaszköszöntő Bála gimnáziumban, ahová hát én imádtam táncolni, ma is imád négy, uh -huh. és hát elmentem. Ott nagyon rövid idő alatt fölkért engem egy fiú, aki nem igazán tudott táncolni. Hozzá kell tenni, hogy, hogy abban az időben az természetes volt, hogy az anyukák is elkísérték a lányokat, és hát üldögéltek a fal mellett, és figyeltek bennünket. Most ez a fiú többször lekért engem, abszolút nem tudott táncolni, úgyhogy időnként még a lábamra is... jó is, Istenem, szegény! És aztán én fogtam magam, oda mentem édesanyámhoz, és mondtam neki, hogy menjünk innen, mert ez a fiú nem tud táncolni, úgyhogy menjünk haza. És a mellett ült egy idősebb hölgy, aki uh -huh. mondta, hogy hú, kislányom, hát ez egy nagyon jó parti, hát ne menjünk sehova. És hát aztán erre édesanyám is válaszolt, hogy mi se vagyunk kódusok, elmérem én a lányom, dekára is. De szép és mondatok a... ezek, ezeket. Igen. Ezeket a dandan majd ki fogja írni? Igen, és aztán mentünk, és ez szombati napon volt, hétfőn a szünetben megkeresett engem ez a fiatalember, ember, harmadikos gimnazista volt, én elsős, és ebből az lett, hogy 40 évig úgy mondtuk mindig, hogy együtt jártunk, és 55 éves koromig még sajnos a betegség el nem ragadta őt, addig mi együtt maradtunk. Esküdjön! és uh, uh, a következő történet az már egy modern kor. Jó, de azért történet. várjon, hát azért ez is nagyon szép történet, mert, uh, mert uh, rendben, tehát vannak bénafiúk, fiúk, akik nem tudnak táncolni, ugye Krossó Györgynek volt az az állítása, aki, aki azt mondta, hogy hát gyakorlatilag a tánc az előjátéknak számít bármilyen buliban, úgyhogy uh, tehát egy, egy folyamatosan csaj lábára, vagy hölgy lábára lépő Fiatal ember az nyilván nem lehet egy jó parti, de aztán végül is megtanított ön táncolni őt? Hát végül is ö, ö, sose tanult meg igazán uh -huh. ö, jól táncolni, de jártunk attól függetlenül. Hát ő jókat beszélgetett, én meg jókat táncoltam, úgyhogy nem volt ebből nálunk semmi gond, úgyhogy viszont csodatosan éltünk. Nagyon szép történet. Aztán 55 éves koromban egyedül maradtam, és aztán 58 éves koromban úgy gondoltam, hogy, hogy nem jó egyedül. Uh -huh. És akkoriban nem is volt nekem internetem, de úgy gondoltam, hogy kipróbálom, és volt a nőklapja kafé párkereső, ez 2007-ben volt egyébként, uh -huh és hát bejelentkeztem. Ez egy szombati nap volt, és még aznap kaptam egy levelet, amiből hát sugázott az elkeseredés, sugázott az intelligencia, tehát egy, egy, egy rendkívül szép levél volt, amire én válaszoltam is, és aztán jött megint egy válasz, hogy hát ő sajnos a nyomorúság talicskása, így nevezte magát, ez a társkereső úr, de hát nagyon szívesen beszélgetne velem, ha megadom a telefonszámom. És tényleg egy rendkívül intelligens levél volt, úgyhogy megadtam a telefonszámom. Abban a pillanatban hívta? volt engem telefonon, Aha. és öt órán keresztül beszélgettünk. Ez volt a szombati napon, hétfőn már el is jött meglátogatni, és elmesélte, hogy ő szívátültetésre vár. Uh -huh. Én őszintén mondom, addig különösebben nem is hallottam erről, hogy Magyarországon hol és hogyan végeznek szívátültetést. Úgyhogy ö, ö, találkozgattunk, és az ismerettségünket követő egy hónap, pontosan egy hónapra rákaptam egy telefont, hogy behívták őt riasztása volt megy be szívátültetése uh -huh. ami sikeresen meg is történt és egy, egy hétfői napon történt meg a szívátültetés éjfélkor kitolták őt a műtőből és másnap délben a legnagyobb megdöbbenésemre felhívott telefonon hogy túl van rajta attól a kezdve én bejártam őt látogatni a kórházból már hozzám jött haza, és 12 évig csodálatos szépen éltünk együtt. De jó. Úgyhogy ez egy, ez egy másik történet, sajnos elveszítettem őt is, mert problémája lett a vesélyével, de ez a 12 évén azt gondolom, hogy ez egy jutalom volt neki is, és nekem is. Igen. Igen. Hát meg az előző. Tehát meg az előző. Kell. Igen. Meg, mert hát azt, mondta, azt mondtam, hogy az előző házassága is nagyon jól sikerült. Igen, igen, így van. Úgyhogy én mindenkinek azt mondom, hogy, hogy bízni kell, és, és biztos, hogy sikerül megtalálni. Értem. Vagy így, vagy úgy. Nagyon szépen köszönöm, Judit, hogy hívott. Én szívesen örülök, hogy elmondhattam. Kész csókon viszont hallásra. Viszont hallásra. 2406953, illetve 2407953, illetve 0303030-953. az Annó Budapest ma a társkereséssel foglalkozik. Arra kíváncsi, hogy önök hol és hogyan ismerkedtek meg házastársukkal, partnerükkel, élettársukkal, az a férfivel vagy nővel, akivel eltöltötték az életüket. Egy SMS-ben azt írja egy kedves hallgató, megi. A szomszéd, igen, ronda lánya a 70-es években hozzáment egy ronda férfihez hirdetésen keresztül. A sulban feliratták a gyerekek a lovehu de csak négy nős pasi jelentkezett. Egyszer a narancsban hirdettem, jelentkezett valaki, aki azt mondta, hogy akkor majd tanítsa mindjárt a fiát. Randi egy galériánál. Ő előre küldött valakit, hogy lecsekolja, hogy, hogy nézek ki. Utána előre lépett egy koszos bőrcsek is. Hossos ruhás, Randa, ragyás Pasi, mondta, hogy ugye rávárok. Én, Isten, mencs, Nem mond... <gül> jó. Na jó, most ezt elrontottam, <gül> mert kész. Jó. Oké. Okay. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! É, Budapestről telefonálok, Pálinkás keresem. Hát a Punksnodett Miklós találta meg, de mindegy, nem érdekes. Na mindegy, ön is jó lesz. Igen, ha jó, nincs róla már is. Pontosan nem tudtam, de itt ilyen ismerkedési témáról van szó. Igen. Na akkor hadd kezdjem az elején, tehát a feleségemet 1972. október 19-én ismertem meg. Uh -huh. Este olyan 3-4-10 be a 12-es busz a Boráros téri végállomásra. Uh -huh. Emlékszik, még az a régi Boráros tér volt, akkor még 12 ajárat aljárat is volt. A, és a 12-es az, átú az átú a Karolina átéve. úton ment, az egy körjárat, körjárat, körforgalmú járat volt, és a Karolina a úton a után is a, igen, de A 12-es az ugye vég lehúzott. Na mindegy, ezek megszűntek, uh -huh. nem sok minden más. Na most a Feleségem ott kapaszkodott hátul, 15 és fél éves volt, uh -huh. és mibő zsekéből fekete, míbő zsugorított, műböz zsekére emlékszem. Uh -huh. Én meg hát én ott laktam közelben az ipar utcárba, uh -huh. és hát csak hátra néztem egy csinos szőke lány, és hát akkor. A haverokkal éppen Fradi meccsen voltunk előtte, oh, yeah. merítve a bátorságot megszólítottam, stb. stb. És szó vált velem, és ezek után 19-e volt, október 31-ére, ugye hát szokásos férfői találékonysággal, én akkor 19 éves voltam, uh -huh. megbeszéltünk egy randevút a Láncziszhoz, október 31-ére. Igen. Este 9 órára. Aha. Majdnem ki is ment a fejemből, de elmentem, és nem hittem, hogy eljön a lány. Uh -huh. És ott volt. Na, és utána ez a kapcsolat... Ez a láncít pressó volt, vagy ez a láncít kocsma? Nem, maga a láncít. A láncít, ja, értem. Tehát, hogy a, tehát csak mert a láncít az jó ismereme, nagy, és négy vége van. A helyeket, tehát, 15 és fél eleve érti. Értem, értem, értem. Séta, uh -huh. nagy romantikus beszélgetések, ahogy ez szokott lenni ilyen fiatalok között. A lényeg, hogy 72-től tartott az ismeretségünk, ugye? Aztán ismeri ezt, hogy hol összevesznek a fiatalok, egy évig nem járnak, akkor újra összejönnek. A lényeg az, hogy 1980. augusztusban volt az esküvőnk. Uh -huh. A Havannába, a Havanna étterem talán beugrik önnek. Akkor ilyen neve volt a Kőrut és a Balos utca sarkán. Hát azt nem tudtam, hogy, hogy akkor így hívták. 80-ban én még egy kicsivel a értem Budapesttől. Na igen, csak annyit mondok, hogy akkor még, amikor a mi esküvünk ott volt, tehát azért volt Havanna a neve, ugye Kuba. I igen. Testvéri országok uh -huh. segítik egymást. Akkor még eredeti kubai zenekar játszott élőbe. Ja, értem. Érti? Na csak úgy mondom, és hogy ja, hogy ehhez igen, nem készültem föl annyira. Na most a lényeg az, hogy Két lánycsülönöttem a feleségem, az unokám most kezdte 7 évesen az első osztályt, uh -huh. de tíz éve elvesztettem a feleségem. Előtte már tíz évig súlyos beteg volt. Uh -huh. Na, de... Annyi szép dolgot éltünk meg együtt. Hány évesen házasodtak is össze? Tehát a 15,5-es és és volt a, hát a, a lány, amikor meg... Igen, nem, nem a 72-ből a... 15,5 volt, és én 19, és 1980-ban házasodtunk össze. Ez, ez másodikot szántam például. Má, jó, jó, jó, jó, jó. Jó viccelek elnézést. Én 27 éves voltam, és akkor ezek szerint a feleségem 23. Jó, hát ez egy bonyolult egyenlet volt, de köszönöm szépen, hogy megoldotta helyettem. Nem, csak arra mondom, hogy 8 évig vártunk. Értem. Tehát nem az, hogy hip-hop. Ja. De akkor még nem is ismertük ezt a stílus, mindegy, uh -huh. azóta se szeretem, de e, most hirtelen úgy elragadtak az érzelmek, azért nem tudok beszélni, nem tudna valamit kérdezni, esetleg valami konkrétumot és akkor, ha esetleg ami mást is meg csak a... Csak, hogy mit csináltak azon a nyolc éven keresztül, ami a, a láncid és a házasságkötés között volt? Ja, igen. Hát azt mondtam, hogy se veled, se Tehát volt olyan, hogy összeveszünk, mm -hmm. hogy de mással is ránéztél, vagy jártál. Akkor voltam, hogy egy évig nem jártunk, de általában mindig együtt jártunk. Tehát, na most csak mondok egy példát. De együtt tudom, is éltek? Mennyire. Az utolsó év. Aha. Tehát mikor már 79-ben már úgy döntöttem, hogy ideje megnősülés uh -huh. ezt a nőt elvenni. Igen. És én szeretnék gyereket. Aha. Na most a, én mondtam is, hogy az ipar utcában laktam. Igen a feleségem se sokkal távolabb, az Iparművészeti Múzeummal szemben a Kinizsi Üllői út sarkán. Hely, igen. Aha. Tehát ami mi három szögünk, én meg szintén csak belehallgattam, mert hölgy mondta, hogy valami nem táncoló úriemberre ismerkedett meg. Nekem is ez volt az egyik fóbiám. A tánc? Azt hittem, hogy én azt, hogy nem tudok táncolni, azt a lányok úgy nézik, hogy az, mint a... Pedig abszolút nem évekedte a lányokat. Na most az én feleségem, ez egy nagyon élénk, vidám mm -hmm. csaj volt. Tehát 16-17 évesen a bergendi koncerteken ott elő csápolt, meg minden. Mm -hmm. Most nem mondom, hogy az henekar melyik tagja. És nagyon régi dolgok, de semmi nem lett. Tehát csinos szőke, Magas lány volt, megfelelően ellászom minden. Jól van akkor? Na, várjön Akkor, tehát a, az a háromszög, azt akarom mondani, volt a két medve, azt ismeri. Igen. A pince. Igen, persze. Akkor volt csak nektem, a csapat. Az az ülői út elején van. Kőrút is örülsző. Azt is ismerem. Utána 30 méterre volt a magyar csárda. Az még most is megvan. Az megvan, jó? A másik oldalon voltak a presszók. Igen. Volt a Jáva presszó. Akkor a Práter utca sarkámot azt hiszem harmóniának hívták. Hát igen, ott a, a, Na a, a Corvin, naputca, a stb. Igen, parancsolj? Hát mondom, hogy igen, tehát ott a korvin mozi oldalán a naputca és a többiek. Hát a Nap az lejjebb van. Uh -huh. <gül> Na mindegy, ez a Práterrel párhuzamos. Tehát a Jáva presszó volt a tőseink, uh -huh. és ott egy jóli nevű nagyon jó zongorista, hát mindegy, hogy 50-es évektől hogy jutott oda, az játszott. És akkor volt 79 végén. Na most ez vannak, akik emlékeznek, hogy a Jolika játszott ott a 60-as évek végén, 70-es évekbe, és éjfékhoz árta jába, persze, az 15 ember férbe. Uh -huh. Aztán már Az utolsó szám mindig az volt, hogy kedves vendégeink, mert ugye konyakot kértek a kedves vendégek a hölgynek, hogy ha megtisztelték, játszott a mindenfélét, a amerikai szántó pedig egy minden hülyeséget. Ez a legjobb, persze, kértek. ne már. Utolsó szám, mindig az ott, mm -hmm. kedves vendégeink, köszönjük, záróra van, és akkor belecsapott a hórokba, ugye Ferencváros, hogy volt egy csapat, úgy száguldott, mint a szél. Uh -huh. Száz aratott, a futballpályák harmatos lépén, és akkor galambom, hajrá, fraz, és akkor... Csak Na, mind... Ez mindig ez volt az utolsó szám. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Jó, hát lehet, hogy kicsit unalmas voltam, bocsánat. Nem, Köszönöm, egyáltalán nem, nem volt unalmas. Viszont? Viszont hallásra. A Pedro kocsmájában sápadlámpa az nekem is az egyik kedvenc számom, tehát biztos vannak olyan pillanatok, amikor arra kérnék zenészeket, hogy azt játszák el. 240953, hát a 2407953. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm! György vagyok. Jó napot, én Miklós! Hát a történetem egy kicsit furcsa. Na. Mert, a lányomtól kaptam ajándékba egy társkereső ő, regisztrációt uh -huh. interneten, ő akkor már külföldön élt, egyedül éltem, és hogy nem maradjak egyedül, próbál keresni magamnak társat. Uh -huh. Ugye előbb-útóbb minden társkereső fizetős lett, uh -huh. és hát nem volt saját számítógépem, és abban maradtam, hogy akkor nem fizetek elő, még keresgéltem, nem sikerült. Csináltam közben sok minden mást, Aha. és Valentin napon a társkereső úgy döntött, hogy 72 órára felszabadítja a, ingyenesét a társkeresést. Értem. És újra akkor beültem valahova, és elkezdtem keresgélni. Nekem nem volt szön fényképem, nem írtam semmit magamról, volt egy, egy filozófiai idézet, és én keresgéltem, és megtaláltam a páromat, akivel jelenleg is együtt élek. Uh -huh. Ez tíz éve volt, pontosan. És uh, ő írtam neki, ő visszaért neki, volt fényképe föl, uh -huh. cseréltünk telefonszámot, felhívtam, megbeszélünk egy rendezvút tehát két perc, visszahív telefonon, hogy nem jó az időpont, mert ő kézilabda fog nézni. De jó ötlet. Erre mondom, akkor holnap ugyanott, ugyanabban az időben találkoztunk, volt egy, egy beüléses szórakozó helyen egy két-három órát ismerkedés, elbeszéltünk, hogy ki, hogy él, mint él, hmm. mit csinál. Utána volt egy komoly 6-10 órás annak tartó beszélgetés. Ott azért már minden, minden történt, uh -huh. és eltelt egy két hónap, és én hozzáköltöztem világos körülmények között, Mert? fogadott, és gyakorlatilag azóta nagyon jól élünk. Nekem nekem ugye neki még volt egy Hát most is megvan a fiacskája, ő akkor még otthon lakott, és amikor megismert engem, akkor azt mondta, hogy végre van, aki vigyáz anyura és akkor Az én most nyilván... már elköltözhetek otthonról. Értem, de mitől volt viharos a költözés? Hát mert én albérletbe értem, három üszakban dolgoztam, uh -huh. tehát ő nem, volt, nem volt stabil hely. Tehát olyan volt a hátterem, hogy és akkor előtte még színjátszóskottam, Tehát egy nagyon-nagyon viharos életet éltem. Értem. Játszunk el a gondolattól, hogy mi van akkor, hogyha a lánya nem lepi meg ezzel a regisztrációval. Hát akkor nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Tehát tényleg ez olyan viláten, utána próbáltam, próbáltam törőltetni magam a randi Hát az elnézés, hogy előttem a poén. Nagyon ezen sikerült, a pálmat is a, a fia tette föl a társkeresőre. Aha. Hát értem. És hát nagyon hamar elrepült ez a 11. év most már. De, jó, de jól működik. A, ez a kozmagyilkosság után volt, ugye akkor, akkor volt a, azok a komolyabb. Hát és én azóta is ugye a kézilabda van, akkor nincsen semmi. Se telefon, se vendég, senki. A, normális... a sportot. Aha. Értem, de ő nem kézilabdázott, csak a nagyságos asszony. Nem, nem, nem. A párom iskolába valamikor. Aha. Hát ilyen iskolai csapatban. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmondta ezt a furcsa történetet. Bizontha lássra. Bizonthallásra. 2406953 2407953hez az Annó Budapest elja azt a kérdést tette fel önöknek, hogy hogyan sikerült megismerkedni a partnerükkel levelet írtak neki, társkereső szolgáltón keresztül ismerkedtek meg, vagy egyáltalán mennyire volt ez könnyű, mennyire volt ez nehéz, és még mindig nem mondtam le arról, hogy valaki a telefonos bárról beszámol. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Ködvözlöm, Miklós Éva vagyok! Kész csók Éva! Én csak azt szeretném elmesélni gyorsan ilyen kis pár szavakban, hogy én nem társkeresőn keresztül ismerkedtem meg a férjemmel, hanem a barátainkkal dolgoztam együtt, mint ifjú. Érettségített a munkahelyen, most már elmondhatom, mert nincs úgysem a volán egységnél, és ott mondták, hogy van egy ismerős fiúk, aki most katona, és hogy minket az Isten is egymásnak teremtett. Hát én jót nevettem rajta, biztos. Egyszer csak jött egy esős nap, Februárban ezeken, tehát 73-ban, és csak annyit tudtak róla, mert akkor még itt nem voltak rómaiban se házszámok, se semmi, se kerítések, semmi, uh -huh. hogy van egy fenyő fel a ház előtt, és megtaláltak. És utána elmentünk a Siposban, a régi Siposban, nem ami most a főtéren van, uh -huh. a régi Siposban, és ott összejöttünk, hát ő katonaruhában, mert katona volt, és hát jó messze szabadszálláson, azt, az... bele, hát, Szabadszállásról az... ritkán engedték az embereket. Én ott én szolgáltam. szolgáltam. Nemrég volt ott, úgy. Uh -huh. Épp, csak felengedték ilyen kis film, vetítő kiképzős, van ilyen készítem uh -huh. és akkor meglátogatta őket, és hamar kaptak az alkalmon, hogy na most, aztán most össze kell kész, minket ismertetni. Uh -huh. Hát ez meg is történt, de úgy voltam vele, szabadszállás, tehát te jó éket, hát ezért nem itt van és hát akkor most a telefon semmi, nem volt, csak levelet, úgy voltam vele, szép volt, jó volt, majd meglátjuk. Uh -huh. De aztán addig, addig amíg eh, kikísértük még a vonathoz is eh, másnap, hogy akkor ment vissza, de a barátaimnak írt levelet, hogy a címemet szeretnék írni, és hát ő szeretne levelet írni. És akkor írt levelet, akkor egy mosolyogtunk, azt úgy voltam velem, hogy hát mi az, hogy bemutatnak, mi az, hogy én nem tudok magamnak partnák keresni, hát nem vagyok én olyan csúnya, nem vagyok én olyan mafla, és hát egy kis katonával, mit kezdek én, hát aztán addig, addig amíg a levélváltások megtörténtek, majd a testvérével, a nővérevel aztán közelebb került, fölkerült alagra, Budapesti alagra, és akkor oda már is mentünk meglátogatni, és úgy alakult a dolog, alakult a dolog addig-addig, amíg 1974-ben leszerelt, és augusztus 24-én összeházasodtunk, és azóta is most ünnepeltük pont idén, augusztus 24-én, ráadásul szombaton a 45. házasságérfodulunkat. Gratulálok hozzá! <gül> Úgyhogy én nem így ismerkedtem, hogy csak így bajátok által, de érdekes, hogy amennyire nem akart az elején, én úgy ellenálltam, hogy hát ez furcsa, de azóta is együtt vagyunk, van egy lányunk, nem nem éves, van egy éves, tehát hogy szépen kereket az évföldulok, és <gül> elkapogom a buksimon még, mindig együtt vagyunk, hála a Jóistennek. További sok, sok boldogságot kívánok hozzá. Köszönöm szépen. Kész hazatott, Viszont hálásra! Kedves hallgató írta Csilla a Facebookon, minden szombaton házi buli volt, be volt osztva, hogy hova megyünk, Kenyér, piros paprikával megszórva, vagy ecetes uborkával. Tényleg terégettem már zsíroskenyeret ecetes uborkával. Pogácsát e, minden esetben más sütött, és vittük a megbeszélt italt. Ott ismerkedtünk, aztán az a várban, metróklubban, diszkóban, stb. Soha nem voltunk pasi nélkül. Nyugtatott meg engem Szabó Csilla a Facebookon. Halló, jó napot kívánok! Halló, jó napot kívánok! Kész csók! Én a január 30-án lesz a 60 éves házassági évfordulónk, és ennek az előzményét, rövid előzményét szeretném elmondani a házasság kötés előtt, mi történt. Hallgatom. 1958. december 23-án utaztam, és felszállt a vonatra egy nagyon jóvágású fiatalember szembe leült. Megkérdezte, hogy szembe foglaltál hely, mondtam, hogy nem foglalt. Bemutatkozott, két óra hosszát utaztunk együtt, és az alatt beszélgettünk. Amikor én leszálltam, én szálltam le előbb, tovább utazott. Amikor leszálltam, akkor magamban azt gondoltam, hogy nagyon szívesen lennék a felesége, és hmm. az egész életen keresztül élnék vele. Ez teljesült. Dehogy? Egy hónap múlva megkérte a kezemet, és azóta együtt élünk. Na de várjon, tehát leszállt a vonatról, de akkor címet cseréltek, mert az ember, hogy bemutatkozott. Hát És, és igen, igen. Hát két órát beszélgettünk, megismertük egymást körülbelül, hogy ki, hol, merre, mit csinál, Aha. hol lakik, és így tovább. És megbeszéltünk egy találkozót január 15-ére, és utána egy hét múlva megkérte a kezemet, és van. Január 30-án esküdtünk meg, tehát valóra vált az az álmom, amit én rögtön nagyon szerettem volna, amikor őt megismertem. És ennek a 60 évnek szeretném mondani, hogy mi az alapja, a bizalom, egymás megbecsülése, a szeretet és az alkalmazkodás. Ennyit szerettem volna mondani. Azért én még megkérdezem, hogy melyik volt. hogy még mindig együtt Azért azt megkérdezném, hogy melyik volt az a viszonylat, amin ilyen hosszasan tudtak beszélgetni. A két óra hossza vagy hogy honnan, hova ment az a vonat, ami ilyen sokáig tartott. Jaj, hát a 60-as években azért még általában ez egy ilyen. Csebes vonatnak nevezett vonat volt, de két óra hoztás út volt, amikor én leszálltam, ő még tovább utazott. De honnan indultak el? Igen. De honnan a indultak? A... a nyugati pályában. A nyugati pályában. Nagyon gyakran kimegyünk oda, és megnézzük, mindig, hogy honnan indultak. Aha. És meddig utaztak? Hát én szólnok, ő pedig tovább még, hajdu beszél. Szó... Pedig szólnaknak igazából, egy óra alatt kellene, hogy legyen a... De hát kellett volna. Egyrészt fél is volt, hmm. és a vonat nem ment éppen a leggyorsabban, úgyhogy körülbelül két óra hoztam. Mondhatjuk igen. úgy is, hogy a lustamáv önöket szolgálta. De jó tett a lustamáv. Igen, igen, tett. igen. Köszönöm igen. szépen, ennyit Nagyon kedves, ma. köszönöm szépen. Kész sokan viszont hallásra. Viszont hallás. 24 06 illetve 24 07 SMS-ben 30, -30, -30 Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok! Mernő vagyok. Üdv én vagyok a vonalban. Üdvözlöm, vonal. igen, igen, igen, önvadásban. Na, hát én a telefonbárféle dologról szeretnék mesélni Önnek. De jó! 968-ban két barátommal Ezeket elvettődtünk oda az új lakétterembe, uh -huh. minek az oldalsóba járatánál volt a telefonbár. Aha. Na most ez egy nagyon hangulatos kis hely volt, ilyen kis kerek asztalkal, négy szék, uh, asztal közepén egy kis világító torony, uh -huh. benne egy szám, és mellett egy, egy normál telefon. Uh -huh. uh, élőzene volt. A most hát ott mi leültünk, néz és egy másik asztalnál észrevettünk egy társaságot, amiben egy nagyon csinos lány ötlet a szemembe. Uh -huh. Igen, oda is telefonáltam, és megkérdeztem, hogy ezt a rózsaszín uh, ruhás lányt felkéretem-e táncolni. Uh -huh. Hát beleegyezett. Táncolgattunk, a most jön a hihetetlen történet. Nekem annyira megcsetszett a lány, hogy azt mondtam, hogy csak ő lesz a feleségem, senki más. Lesz két gyerekünk, egy fiú egy lány, uh -huh. a fiú Gyurika lesz, a Lány Kriszti. Aha. Na most, ugye ez hihetetlen, de rá 6 napra megolt az eljegyzés, és uh, október 18-án meg elvettem feleségül. Uh -huh. A lányzott, és meglett a két gyerek. Hát egy ráadás még lett egy másik, egy kilenc év múlva, egy fiú az oli. Uh -huh. Na most, ez 68-ban volt. Hát sajnos három évvel ezelőtt meghalta a feleségem, addig boldogan éltünk teljes egyetértésbe. És akkor, amikor felhívta, akkor átintegetett az asztalhoz, vagy mondta, hogy én innen a 35-ös asztaltól beszélek? É, így van, így van. Hát úgy, úgy boldogattam meg, hát mondtam is, hogy ezzel az uh -huh. a lányzó nézett körbe, majd elszédült, aztán is szedett, és így, így jött össze a kapcsolat. Teltház volt egyébként, mert eh, ahogy én olvastam, nagyon kevés leírás a telefonbárról, de az... Eh, sokan, igen, sokan hogy, hogy, hogy teltház el, volt, hogy, hogy helyet Azt kellett foglalni. Aztán belépődés volt, uh -huh. nem akarok mondani, de egy borzasztó hangulat, sajnos nincs más, már ilyen. De Most volt? egy egész más lett. Hát, hogy sajnos nincs már. Azon gondolkozom, hogy, azon gondolkozom, hogy a Hallóbár, ami a Király utcában volt, amit nyilván a Majakovszki utcának hívtak, az nem így működött? Nem. Nem, annak csak a neve volt Hallóbár, semmi köze nem volt ez a telefonos dolog. Uh -huh. De... Szerintem az országban ez egyetlen egy volt abban az időben. És ott volt lehetőség arra is, hogy a személyzetet felhívja az ember, hogy kérne szépen két szimplát? Azt hiszem a pultnál, volt egy ilyen bárkultszerűség Uh -huh. Oda is lehetett szólni telefonon, de inkább a hagyományos módszert követtük, integettünk, és jött a -jött pincér. Jött a pincér, aha, aha, értem. Úgy, szóval egy, egy nagyon kellemes, hangulatos hely. Ha lenne pénzem úgy, ahogy nincs meg, fiatalabb lennék, biztos, hogy összeraknék egy ilyen is. Egy ilyen szórakozó hely meddig tartott nyitva? Hát az, az gyakorlatilag délutántalan este tízig old, uh -huh. ha jól emlékszem. Nincs valegy rá is mi a, a körül jöttünk el. És akkor elkísérte a, a, a nagyságos asszony? Nem, nem, nem, mert ők négyen voltak egy társaságban. Uh -huh. Volt egy amerikai férfi, meg a három lány, akiből kettőt a, a feleségem, meg a huga volt, meg a egy barátnőjük. Úgyhogy nem kísér, de megbeszéltem, hogy rendben volt, és kiderült a feleségem akkor pont egy kórházi eltávozást kapott vegyi úgyhogy ott látogattam meg, és gyakorlatilag onnan kezdtünk randevúzgatni a lakására meg. Hát szóval, az, ahogy ez lenni szokott. Igen. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon boldog vagyok, hogy a telefonbárral kapcsolatban sikerült kideríteni néhány információt, és konkrét élményeket is sikerült megosztani a klubrádió hallgatóival. Viszont hallásra! Köszönöm, köszönöm. Minden jót, viszont hallásra! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én Ági vagyok. Készcsók, Ági. És, ö, mi 74-ben ismerkedtünk meg a férjemmel. Ezt úgy nevezték ezt a helyet, ez egy, ö, a Műszaki Egyetemnek volt egy klubja, úgy nevezték, hogy közleklik, ha ez mond valami. Nem, sajnos És nem. A, közlekedési karnak volt a klubja, a Kinizsi utcában egy klub uh -huh. És akkor itt ilyen táncos rendezvényeket tartottak. Anyukámnak volt egy kolléganője, akinek a bátyja itt dolgozott, és akkor én a kolléganővel meg a bátyjával együtt mentem el, és hát ment a zene, a cintula volt, a diszkóké uh -huh. és uh, érdekes volt, hogy már két fiú, ugye hát az volt, hogy mi ott leültünk egy asztalnál, és a fiúk jöttek és kértek fel minket, uh -huh. és tudom még anyukám azt mondta, hogy hát ezt nem illik, hogy, hogy egyen nem megyek el, másikkal meg igen, de hát azért én úgy válogattam, és aki tetszett azzal, illetve hát először két olyan jött oda, aki nem tetszett nekem, uh -huh. és akkor velük nem mentem, mert kérdezték, hogy jövök-e táncolni? Mondtam, hogy nem. És utána jött a férjem, és ő vele meg elmentem táncolni, ez volt 74. decemberében, 77-ben volt az esküzönk, és a mai napig is együtt vagyunk, most már 42 éves házasok. Én be kell vallanom, hogy, ezért át, hogy én úgy összetörtem volna, tehát hogy egy, ha lett volna bátorságom oda menni egy nőhöz, és megszólítani, az már így, is. most, hogy így mesélem magának, ömlik a tenyeremről a víz, de hogy még ráadásul azt mondja, hogy hát te hülye vagy, ítézőjel, tehát Béna, nem táncolok beled, hagyják békén, ha-ha-ha. Hát így nem mondtam, ugye, nem mondtam én semmit, csak kérdezték, hogy jól táncolni, és azt mondtam, mondtam vagy, hogy nem. nem. Igen, igen. igen. És akkor a férjem meg egy barátjával volt, és őt megnézték, és mondta, hogy tehát én is megpróbáltam <laughs> azért. És ő, ő persze ezt azóta is úgy adja elő, ez érdekes, így a családban ilyen vicces kis történet, mm -hmm. hogy ő azt mondja, hogy az az ő asztaluk volt, hogy előtte ő már a barátjával ott ült annál az asztalnál, hogy állítólag volt ott egy-két sör, és én erre egyáltalán nem említem Aha. egyébként. És akkor ő azt mondja, hogy ő úgy jött oda, hogy... Hogy, hogy, is, hogy, hogy szabad ez a mi asztalunk volt, hogy és akkor ő odáig jutott, hogy szabad, és én fölpattantam. És, és gyorsan elmentem vele táncolni, de ez egyébként nem igaz, mert tudom, hogy, kérdez, hogy táncolni. De, Jó, hát igen, tehát a múlt egy kicsit átalakítja az emlékeket. Igen, egy igen, de hát na és egyébként még azt akartam, hogy ugye hát én a 70-es, 72-be érettség, mm. hogy Annyi hely volt az ismerkedésre lehetőség az egyetemi klubok, hát mondjuk jártam sportolni, ott is volt, hogy megismerkeztem valakivel, de mondjuk ezek olyanok voltak, hogy, hogy megismerkedés néhány hónapig jártunk kirándulni, táncolni ide-oda, és ezek nem olyan komoly dolgok voltak, hanem a barátság szintjén, vagy hogy mondjam, a tapogatózás uh -huh. ismerkedés, hogy, hogy megfelelünk egymásnak, vagy nem. És akkor hát komoly kapcsolatok nagyon-nagyon kevés lesz ebből, de nagyon én, én úgy éreztem, hogy bármikor, ha nekem olyan kedven volt, akkor elmentem egy, egy például az e-klubba járt meg több helyre, és akkor ott jöttek a fiúk és válogattunk. Aztán némelyikkel megadtam a telefon számomat neki, hogyha úgy gondoltam, ha nem tetszett, akkor nem azt. Legyen. És mondjuk az körében volt olyan, aki, akinek ez így nem működött, és kénytelen volt mondjuk pár, partnerkeresőhöz, nem, vagy társkeresőhöz fordulni? Nem. Egyáltalán nem. Én akkor azt se hallottam, hogy létezik Nem. Ez olyan természetes volt, hogy mindenki megtalálta így a társát Érdekli, Ja, meg még egyet akartam, de nem tudom arról. hát, hogy ön hány éves fogalmas nincs, de... 54. Igen, akkor hát ugye én, én azért idősebb vagyok, például a nővérem úgy ismerkedett meg, hogy volt egy ilyen, hogy idegen nyelvek klubja. Uh -huh. Akkoriban ez uh, működött, és nekem a középiskolai tanárom mondta, én angol uh, német tagozatra jártam, és a középiskolai tanár mondta, hogy létezik egy ilyen, hogy idegen nyelvek klubja. Uh -huh. Akkor oda bejelentkettünk, mondtam, 20 forint volt a havi tagdíj körülbelül, uh -huh és mindig más szórakozó helyen, egyetemi klubban, de volt, hogy a Margit-szigeti nagyszálóban, meg volt ami bölcs étterem, az az eltérő. Arra igen, igen, igen. És különböző helyeken összejöttünk, hétköznap is, meg hétvégén is, és volt angol asztal, német asztal, orosz asztal, nem tudom mi. Uh -huh. És akkor ott azon a nyelven beszélgetünk, persze közben ismerkedtünk, táncoltunk meg hát engem is volt, hogy az angol ö, csoportból kért föl valaki, mert ugye éppen úgy jött össze, aztán hát akkor tánc közben kicsit magyarul beszélgettünk, de aztán visszaültünk az asztalunkhoz, és azon a nyelven, tehát nyelvgyakorlásnak is nagyon jó volt, meg, meg ö, ilyen kapcsolatépítés meg is Aha. nagyon jó volt. Úgyhogy én úgy éreztem akkor, mikor fiatal voltam, hogy én minden munkahelyen is volt, hát 18 éves koromban elkezdtem dolgozni, Onnan is volt, hogy, hogy egy fiúval um, megismerkedtem, egy darabig jártunk, akkor sportoltam, onnan is, akkor volt olyan, hogy a strandon jött oda egy fiú. Én nem hogy? tudom, szerintem nyitva áll a lehetőség most is mindenki előtt. És azért csak jobb azt látni, azt az embert rögtön, és egy természetes helyzetben megismerni. Én ezt mondom, semmi uh -huh. fogásom az ellen, ha valaki más módon vagy, neten vagy társkeresővel találja, meg persze az a lényeg, hogy találjon társat, csak én meg úgy érzem, hogy annyi lehetőség van ismerkedni. Értem. Nem? Köszönöm szépen, hogy hívott. Kérem, viszont Kész csókom, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Halló, szervusz, Miki, tudós vagyok. Halló, szevasz. Ia yeah, szeretném elmesélni a én történetemet. 1988 májusában katona voltam, és hát éppen Pesre voltam vezényelve, és elmentem a fekete jobba egy tiámi koncertre. Aha. És itt az előtérben láttam egy, hát, támóra egy gyönyörű szép szőke lányt, aki ott volt egyedül, és hát én is úgy voltam, hogy nem nagyon mertem oda menni, nekem is izzadt a tenyere, minden bajom voltam, attól, hogy ismerkedjek lányokkal, és hát végül is, Kitaláltam valamit, elszálltam magam, és egy ilyen nagyon frappáns szöveggel jöttem, mentem oda hozzá, hogy Szervusz nem zavar, hogy egyedül vagy? És volt a hangzavar, hogy egy szót nem érted belőle, mert azt válaszolt, hogy Szervusz csúzsa vagyok. Na most a válasz adekvárt, nem, volt, nem volt egyáltalán adekvált a kérdésre, de én már tudtam, hogy akkor, hogy mondjam, tehát mégis szimpatikus vagyok a hüldnek. Uh -huh. És hát elkezdtem. Akkor ugye járni haza kísértem, következő hétvégén megint is sikerült jönnem. Uh -huh. Addig e, a Citadellán akkor még nem ilyen mindenféle gazdag dolgok voltak, hanem volt egy e, turista szálló. És néztem, hogy a. Igen, 290 forint volt az hiszem nem egy éjszaka. Uh -huh. Gondoltam, hogy hát akkor oda elmehetnénk együtt hétvégén. E, de nem is egy személyre, azt hiszem, de azt hiszem egy személyre volt 290 forint, és hát fölmentünk oda a, a, a hölgyel, és hát megkérdeztem, a, ez kiderült, hogy ez a turista szálló nem azt jelenti, hogy ilyen két szobák vannak, hanem ilyen 30 ágyas szobák. <gül> és hát tulajdonképpen ez olyan turista szálló, ahol, ahol hát mindenféle ilyen turista csoportok megszállhatnak egy éjszakára, a hölgyek ott látták, akik, akik, akik a résztárba voltak, mondtam, hogy katona vagyok és, tömény, és akkor megszánták minket, megkérdezték, hogy mondták, hogy van egy hétágyas a szóba, hogyha mind a hétágyat kifizetjük, akkor ezt kivett. És akkor kivettük, egymásért lettünk. Azt utána néhány hónap múlva szakítottunk, végül is, úgy gondoltuk, hogy nem igazából élünk össze. Ugye ő inkább az ilyen rosszabb kereste, én meg inkább olyanokat, akik ilyen uh -huh. És évekig, hát nem, nem igaz, hogy nem volt kapcsolatunk, mert fölhívtam születésnapján, meg, meg, meg néha összejöttünk, meghívtam színházba, elmeztünk ide-oda, és hát mindig mindenkinek azt mondta, amikor találkoztunk, hogy kár, nem ülünk össze, mert ő egy olyan nő, akivel le lehet élni egy életet, úgy éreztem. Uh -huh. És aztán utána 1990-ben, két-három éve később, Sikerült megint találkoznunk a fekete De nem akkor nem a fekete lyukban, nem akkor a filasazában, és hát onnantól kezdve vagyunk együtt, ez egy február 20-ai nap volt, ez zsuzsa nap után egy nappal, és hát azóta vagyunk együtt, ez most, <tosz> most lesz jövő februárban lesz a marimban. Hát, nagyon gratulálok! Köszönöm én is neked, és, és hát itt előtte mondta egy csőcs, hogy milyen hosszú kapcsolatnak a titka, a, a, a, azt mondta, hogy a bizalom, én, a bizalom én azt hiszem, hogy a bizalom a, a kölcsönös szerelem szeretet, és van még egy nagyon fontos dolog, ami, ami szerintem mindenkorban igaz, hogy nem szabad a másiknak a biztonságnézetét megingatni. Mm. Tehát mi, őszintén megmondom, még most sem vagyok összeállvasod, de mindig azt szoktam mondani, hogy ő az a hölgy, aki 30 éve nem feleségem. Igen. De hogy mondjam, egész addig, amíg meg nem született a fiunk, egész addig összeköltöztünk, ugye egy év múlva, Kizárólag azt tartott minket össze, hogy együtt akartunk lenni. Tehát mind a kettően tudtuk, hogy bármelyik pillanatban, bármit, tehát hogyha valami olyan tesz a másik, ami a másiknak megint a biztonságérzetét, akkor egyetlen mozdul a csomagunk, azt megyünk haza. Uh -huh. És aztán hát most már ennek igazából nincsen jelentősége, most mindig ugratják, hogy nem akar-e hozzám jönni feleségül, mindig ő erre azt szokta mondani, hogy csak Las az Tehát, hogyha kifizetek uh -huh. egy Las Vegas-i akkor hozzám jön. Most már így vagyunk így, mert eddig jó volt, nem nagyon érdemes ezen változtatni, de, de vannak olyanok, akiknek meg pont a házasság az, ami a biztonsági érdeket jelenti. Számunkon pont azt jelentette minket, minket, minket, minket, minket hogy fülünk külön, hogy, nem, tehát, hogy mondjam, nem formalizáljuk a kapcsolatunkat, hanem azt hát minket össze, hogy együtt akarunk lenni. Hajrá! És ennyit szerettem volna mondani, örülök, hogy beszéltem. Köszönöm, örülök, hogy hallottalak, Viszlát, hello! 24.06953, mert 24 a az Annu Budapest, ma a partnerkereső szolgálatokról, partnerkeresésről, társkeresésről szól. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Ersi vagyok. Készcsóka Ersi. El szeretném én is mesélni a történetemet, a kapcsolatunkat. Hát ez is elég érdekesen alakult, mert mi igazándiból egy utcában lakunk. Kiskorunk óta ismerjük egymást, olyan értelemben, hogy 13 évkor különbséggel, ő annyival idősebb, uh -huh. és ő 68-ban elment Ausztriába. Na most 2004-ben itt a szomszédban lakott, és sok autó volt minden. Kérdeztem az unokahugát, hogy mi volt a szomszédban, hogy ilyen sok autó volt, aztán mondja, hogy születésnap. Csak akkor valahogy kérdezem, hogy Imre is itt volt. Mert úgy látszik, tudatalak, mi is csak hát, gondoltam rá. És akkor mondta, hogy igen, és én kérdeztem egyedül, mondja igen. És hát mondom, milyen jegyű? Azt mondja, hogy Bika. Mondom, én is akkor mi egymáshoz valók lennénk így. És ezzel be volt, mondom nem akarsz összehozni. És ezzel be volt fejezve. Majd két hét múlva, itt áll a ház előtt a unokahuga, uh -huh. hogy várta, hogy jöjjek haza a munkából, Mondom, előbb azt a barátnőm, mert beszéltünk telefonon, hogy ide jön, de mondom, hogy ért ide ilyen hamar, mikor még most beszéltünk. Na, amikor ide érek, hát mondom, te mit keres? Azt mondja, hát üzenetet hoztam. Mondom, ilyen, hát szeretne vele találkozni, de ma este 7 óra, úristen, mondom, hát én hülyeskedtem, hát csak nem gondolod, hogy én ezt komolyan gondoltam, de ő megmondta neki. Hát én olyan ideges lettem, hogy borzasztó, azt se tudtam, mit csináljak. Hát mondom, most már mindegy, hát ha már ezt mondta, akkor már elmegyek arra a rendezvúra. Hát el is mentem, és azóta a mai napig, holnap lesz 15 éve, hogy együtt vagyunk. <hül> Ez 13 évkor különbséggel. Úgy, nincs. így alakult. Annak nincs jelentősége. Köszönöm szépen, hogy elmondta. Én is köszönöm, hogy meghallgatott viszont hallásra. Kész csak a viszont hallásra. Talán egy utolsó telefonáló még befér. Halló, jó napot kívánok! Halló? Halló, tessék beszélni? Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok. kívánok! Igen, igen, ön tetszik lenni. Halló. Ön! Igen. Uh, azt szeretném elmondani, hogy a szemről vagy... A Szemmelweis utca sarkán Igen. a magyarok székházának volt ha egy havilapja, Aha. és ez a havilap nemzetközileg mutatta be a különböző, külföldön élő magyaroknak az életét, uh -huh. illetve levelezésre is lehetőséget adott, és számos uh, kolléganőm írt, volt, aki ilyen, kap, ilyen lehetőséggel Ausztráliában ment férje, volt, aki Angliában, és képzelje el, hogy én nekem, aki jelentkezett, az egy olyan ö, fiú volt New Yorkból, akinek a szülei az ülőjút 14-be, én pedig az ülőjút 44-be laktam, uh -huh. tehát teljesen azonos gyerekkor, fiúkor minden volt. Uh -huh. A lényeg, a lényeg, hogy hazatelepült, és 13 évig házasságba előzőleg pedig hát amúgy éltünk. Fantasztikusan ö, hát kellemes volt egyébként, uh -huh. és ami érdekes, én előzőleg európai vonalon, különböző nemzetközi területeken dolgoztam, Értem. és mindig arra vágytam, hogy csak, csak szép, csak egy nagyon szép valaki legyen, uh -huh. és nem hiszi el, de egy gyönyörű klasszikus magyar-amerikai kinézésű férfi volt a Gábor, aki aztán tíz éve elhúnyt rákban, de akkor is egy, egy rendkívüli találkozásnak találom ezt. Nagyon örülök neki. És gratulálok hozzá, és sajnálom a végét. Kész csókom. Minden jót, viszont hallásra. Ez volt ma az Annu Budapest. A szerkesztő Árva Brigita volt, szokás szerint a gombokat kemény Dani intézte és nyomogatta, és ő készítette azt a fantasztikus bejátszást, amivel felkészítettük a hallgatókat arra, hogy miről fog szólni a mai műsor. A telefont Kismária kezelte, köszönöm szépen Kardos Józsinak a rengeteg anyagot, Huannak a most küldött anyagot, meg úgy általában. Arra biztetnám Önöket, hogy nézzenek fel a Klubrádió honlapjára, ott lehet lájkolni. Az Andó Budapest oldalát jól vanna? Akkor nem is, el, el se köszönök. Béhallás. A műsor elkészítését a Clubrádio hallgatói támogatták. Köszönjük. A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon: www.clubradio.hu